«Дідусю, а ви знаєте, хто такий держава?» Він замовкає, здивовано дивиться на мене згори вниз. «Та знаю, бодай би ніколи не знав. Ми йдемо обніжком до дідової хати. Він кремезний, сутулий, ступає важко, немов аж скидається. На фронті три дні лежав у снігу під Сталінградом, відморозив пальці, застудив ноги. Коли я повернувся додому, то з його бабою жив інший чоловік, Кузьма. Дід вигнав Кузьму, викидав його манаття, оселився в меншій кімнаті в хатині, але з бабою вони так і залишилися чужими. Коли я до них приходила, кругла червонолиця Настя завжди сварилася, брязкала посудом, нападала на діда. Він мов би її не чув. Мовчки мене чимось пригощав, Мовчки лягав у своїй хатині відпочити, і усе зітхав. Рано вранці дід йшов до млина, і коли там щось не ладилося, похмуро сідав на сходині, невидющими очима дивився вдалину. Я подумала, що, мабуть, у всіх дідових бідах був винен той, хто звався Держава. Ось ми з татом поїдемо до Держави, хай тільки грязюка спаде. «Я вже з ним побалакую, знайте!» Нахвалявся старому на втіху. Минали роки за роками. Ми все їздили і їздили в хутір. Хуторищем ніхто його не звав. Спочатку там лишалися сараї і погреби. Навесні біло цвіли сади. ніби мов би своїм цвітом закликали господарів, «Ми цвітимо для вас, а ви нас покинули!» «Ми ходили і їздили туди часто!» То накопати проліски у тарясту, то зібрати яблука, груші і сливи, то по опеньки, то по кислички, або по нехворощ. На підгір'ях навколо хутора росли високі й густі стебла віників, звідси і його назва. Хуторя не завжди нарубували гори цього добра, підвішували на горищах. Нехворощ була гілляста пахла гіркувато-полинно аж до весни. Вінники в'язали багаті, товсті, тут їх називали панськими. Нехорощу обставляли хати, щоб їх не так оббивали дощ і сніг, щоб не нападала мишва. Всі хутірські хати пахли нехорощу, пахли валянки, куфайки, бо нею обмітали сніг, і цей запах дитинства назавжди поєднався в мені із запахом дому. Хуторяни посилали і дітей по нехворощ. Часом приїздили горщечники або заготувачі, віники вимінювали на сіль, глечики, дратву, мило, стрічки. За звичкою, хуторяни возили нехворощ у село велосипедами. Їхні хати за тим гірким запахом, всі, як одна, будувалися вікнами до босої гори. З тієї гори уже видно було хутір. Приходили хуторяни на свою землю і просто посидіти, вибрати у себе дух лісу. Ставили велосипеди на місці колишнього двору йшли вниз до бурчака напитися і набрати води. Бурчак тихенько дюркотів, немов робив свою вічну роботу. Ми не знали, як він починався, бо там була гущина і провалля. Але той бурчак був як серцевина хутора. Всі колись брали з нього воду, Любили сидіти на крутих розмивах і дивитися, як він живе. Над бурчаком лежала черемха. Ми переходили нею, наче кладкою, вона здригалася, а потім застигала у своїй непорушній красі. Хто нас звідки в неї була сила цвісти. Коріння лежало вивернуте, стовбур потріскався. Навесні я бігала подивитися, чи деревина ожила. Черемха довго не зеленіла, гладила шорстке стебло, розповідала їй, що вже пора прокидатися, притулялася до неї щокою. Потім народжувався жовтуватий липкий листочок, мов крило метелика, а такий радісний і жаданий. Я бігла на пагорб до хати, гукала бабусю і розповідала про те диво. Тоді ми чомусь думали, коли черемха ожила, вже настала весна. Над хутором стояв легкий гіркуватий аромат нехворощі, яка росла усюди. Там жив ледь чутний шум лісу. То заяць пролетить низько над торішнім листям, струшуючи пилок із ліщини. То спурхне пташка з осики. То гадюка виповзає з провалля, худа і виснажена, зозла повисне на пеньку і зашипить. Хати у хуторі ніколи не замикалися. Двори городилися латами і лісами. Люди жили як одна родина. Ділилися молоком, м'ясом, яйцями, реманентом. У нас біля сараю стояла ступа. З кінця літа і до пізньої осені приходили хуторяни товкти просо або мак. Коли хуторських дітей запитували, де село, вони показували на всі боки. Справді села були скрізь. «Хутір тільки один». «Вийдеш із Іванківець на Босу гору. Дорога то у Ярок, то на Пагорб. А там уже видно розвалисту вербу, за якою приховалася дорога направо, попід Ярком, то на Хутір. Окремо від інших у самому лісі тулилася хата Андрія та Лукії. Андрій був хутірський. Привів у дім молоду, білу як борошно, мілинку, теж хутірську». Але незабаром вона померла у нелюбові. Люди так і казали. Покинула мілинка Андрія, бо не любив. Замість неї Андрій привів Лукію з села.